pe marginea tuturor versetelor Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Lucrarea aceasta aparține preotului Niculiță, după care, fiind prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio, la care ascultați, sub forma programelor de 30 de minute, au ajuns accesibile pentru difuzarea lor pe calea undelor de radio. Lecțiunea de zi 2C073 cuprinde meditații în cadrul celei de a doua epistole a lui Pavel către Corinteni de la capitolul 12 din care vom începe cu o serie de meditații asupra versetului 1 care n-au putut fi difuzate cu prilejul lecțiunii precedente din motive de timp și după aceea cu voia și ajutorul lui Dumnezeu cât și cu bunăvoința dumneavoastră a celor care v-ați luat timp să ne ascultați vom continua cu celelalte în măsura în care Dumnezeu ne va da harul și ajutorul și timpul potrivit. Mai înainte de aceasta, azi vom prezenta cel de al doilea punct prin care ne putem verifica veridicitatea credinței noastre dacă este conformă, haide să zicem, regulamentului lui Dumnezeu sau Constituției Cerului, respectiv Sfintei Scripturi a lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, ce este un credincios biblic? Și așa cum am arătat și cu prilejul lecțiunii precedente, autorul Albert Martin a stabilit patru principii după care să ne putem verifica. Acestea sunt. Credinciosul biblic este un om care s-a confruntat în mod realist cu problema propriului său păcat. Despre aceasta am vorbit cu prilejul lecțiunii precedente. Al doilea este credinciosul biblic e un om care a acceptat singurul remediu divin pentru păcat. Al treilea, credinciosul biblic este cel care s-a conformat din toată inima la cerințele lui Dumnezeu pentru primirea harului iertării. Și al patrulea, credinciosul biblic este un om care... Arată în viața sa că pocăința și credința sunt reale. Astăzi cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră vom vorbi ceva despre cel de-al doilea punct prin care ne putem verifica autenticitatea credinței noastre ca fiind primită de la Dumnezeu și anume un credincios biblic este un om care a acceptat singurul remediu divin pentru păcat. Vom începe prin a spune că în Biblie ni se arată de multe ori că Dumnezeu la tot puternic a luat inițiativa ca să facă ceva pentru om, pentru păcătos. Unele versete pun accentul pe inițiativa lui Dumnezeu ca să ofere un remediu pentru omul păcătos. Spre exemplu la Ioan 3.16 Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară ci să aibă viața veșnică. Deci Dumnezeu este Cel care a inițiat. La fel găsim și la 1 Ioan 4, cu versetul 10, spune, dragostea nu stă în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre și mai avem un verset, de la Efesen, capitolul 2, versetele 4 și 5, care spune, Dar Dumnezeu care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Iată deci cum aceste versete arată așa de limpede, că Dumnezeu este inițiatorul mântuirii noastre. Ba chiar de la începutul începutului, tot Dumnezeu este acela care a luat inițiativa și a lucrat spre mântuirea noastră. Citim, spre exemplu, în Cartea Geneza la capitolul 3 cu 21 că după ce omul a păcătuit spune că Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam și nevestei lui haine de piele și a îmbrăcat cu ele. Tot Domnul Dumnezeu a fost acela care a luat inițiativa și a lucrat pentru mântuirea omului. Credința creștină nu este o schemă religioasă de autoajutorare prin care să-ți ameliorezi viața cu ajutorul lui Dumnezeu. Nu! O învățătură specifică a credinței creștine este că Domnul Isus Hristos este singurul mântuitor pentru păcătoși. Despre el vorbește și versetul amintit din Geneza, pentru că atunci când Dumnezeu a făcut haine de piele, el a sacrificat niște animale, arătând înainte, în mod profetic, spre jertfa Domnului Hristos. De asemenea, adevăratul ajutor vine de sus și îl primim în starea în care ne aflăm. Nu ne putem scoate din mocilă, trăgându-ne de șireturi. În îndurarea lui, Dumnezeu intervine în situația omului și face ce noi înșine n-am putea face niciodată. Dacă deschidem scripturile, descoperim că remediul divin pentru păcat are trei aspecte simple și foarte profunde. 1. În primul rând, remediul lui Dumnezeu pentru păcat este întruchipat într-o persoană. Oricine care examinează serios remediul divin pentru păcatul uman va observa în scripturi că remediul nu este un set de idei, ca și cum ar fi doar o altă filozofie, nici nu se găsește într-o instituție, ci remediul divin este întruchipat într-o persoană. Cum am arătat la Ioan 3.16, Dumnezeu a dat pe singurului Fiu. Sau cum scrie la Matei 1 cu 21, Maria va naște un fiu și îi vei pune numele Isus. Sau cum avem la Ioan 14 cu 6, eu, spune Domnul Isus, sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, deci în toate este vorba despre o persoană și nici de cum un set de idei. Remediul divin pentru păcat este întruchipat într-o persoană, Domnul Isus Hristos, cuvântul etern care a devenit om, Unind o adevărată natură omană cu natura sa divină, El este soluția lui Dumnezeu pentru om, pentru trecutul lui păcătos și pentru inima lui Rea. Domnul Iisus este un mântuitor care este în același timp Dumnezeu și om, două naturi unite într-o singură persoană pentru totdeauna. Dacă vrei să remediezi problema păcatului tău personal într-un mod biblic, o poți remedia numai când intri într-o relație personală cu persoana Domnului Isus Hristos. Aceasta este o caracteristică unică a credinței creștine. Păcătosul cu toate nevoile sale unit cu Mântuitorul în toată plinătatea Harului Său. Păcătosul cu nevoia sa neîmplinită. Și mântuitorul atotputernic care se apropie de el prin Evanghelie Această realitate este gloria veștii bune a lui Dumnezeu pentru păcătoși În al doilea rând, după ce am învățat că mântuirea lui Dumnezeu stă într-o persoană În persoana Fiului Său Învățăm acum că remediul lui Dumnezeu pentru păcat este găsit în crucea pe care a murit persoana Domnul Iisus Hristos când cercetăm scripturile, descoperim că remediul divin se află în mod special în crucea Domnului Isus Hristos. Ioan Botezătorul folosește imaginea mielului de jertfă din Vechiul Testament când arată spre Isus și spune Iată mielul lui Dumnezeu, deci persoana, care ridică păcatul lumii prin cruce la Ioan 1 cu 29. Domnul Iisus însuși a spus despre el la Matei 20 cu 28 Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața care răscumpărare pentru mulți. Adevărata propăvăduire a Evangheliei se concentrează asupra crucii atât de mult încât Pavel spune că Evanghelia este cuvântul sau mesajul crucii. Predicarea crucii este nebunie pentru cei care sunt pe calea pierzării, dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii este puterea lui Dumnezeu. Așa scrie la 1 Corinteni 1 cu 18. Când Pavel a mers la Corint, un centru intelectual și de filozofie greacă păgână, el nu a urmat modelele lor de retorică, ce a spus la 1 Corinteni 2 cu 2, n-am de gând să știu altceva între voi decât pe Iisus Hristos, deci din nou persoana, și pe el răstignit. Crucea nu trebuie privită ca o idee abstractă sau un simbol religios. Semnificația crucii este aceea pe care o dă Dumnezeu. Crucea a fost locul unde Dumnezeu, prin imputare, a pus toate păcatele poporului său asupra fiului său. Pe crucea aceea, Hristos a purtat blestemul în locul nostru. Apostolul Pavel spune la Galaten 3,13 Cristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se El însuși blestem pentru noi. Sau la 2 Corinteni 5.21, pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în Cristos. Crucea deci nu este un simbol nebulos și nedefinit al dragostei altruiste. Din potrivă, crucea este dovada monumentală a modului în care Dumnezeu poate fi drept și totuși să ierte vina păcătoșilor. La cruce, Dumnezeu, după ce a pus păcatele omenirii asupra lui Hristos, a pronunțat judecata asupra Fiului Său, în loc să ne mai pedepsească pe noi, ca reprezentant al omenirii, al nostru. Acolo pe cruce, Dumnezeu a vărsat fără cruțare de mâniei sale asupra fiului până când fiul a strigat, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? La calvar, Dumnezeu a demonstrat în lumea vizibilă ceea ce s-a întâmplat în lumea spirituală invizibilă. Dumnezeu a învăluit cerurile în întuneric ca să dea de știre omenirii că fiul coboare în întunericul de afară al iadului pe care îl merită păcatele mele și ale tale, iubitul meu ascultător. Domnul Iisus atârnă pe cruce în postura unui condamnat vinovat. Societatea a avut pentru el un singur verdict. scoate l afară, răstigniți-l, omorâți-l. Și Dumnezeu n-a intervenit să-l scape? În scena pe care o pot vedea oamenii, Dumnezeu demonstrează ce face în tărâmul pe care nu-l putem vedea. El îl tratează pe Fiul Său ca pe un făcător de rele. El îl face pe Domnul Isus Hristos să simtă în adâncul sufletului Său toată furia mâniei Tatălui pe care ar fi trebuit să o simțim noi. Am învățat deci până aici că mântuirea este într-o persoană, în persoana Domnului Isus Hristos, el este și calea și adevărul și viața Am învățat în al doilea rând că mântuirea aceasta pe care ne-a pregătit-o în Hristos Este rânduită prin crucea Domnului Isus Hristos Și învățăm acum în al treilea rând că Remediul lui Dumnezeu pentru păcat este adecvat, potrivit, adică pentru toți oamenii Și este oferit tuturor oamenilor fără nici un fel de deosebire Până când ne-am simțit apăsarea conștiinței pentru vina păcatului nostru, ne vine ușor să credem că Dumnezeu îi iartă pe păcătoși. Dar când începem să înțelegem gravitatea păcatului, gândurile noastre sunt schimbate. Ne vedem pe noi înșine ca niște viermi în pulberea pământului, făpturi a căror viață este în mâinile Dumnezeului în care ne avem viața și mișcarea. Începem să ne dăm seama că am îndrăznit să-L sfidăm pe Dumnezeul care a închis pentru totdeauna în întuneric pe îngerii ce s-au răzvrătit împotriva Lui. Acesta este semnul că suntem credincioși biblic când experimentăm aceste simțăminte pentru că apropierea de Dumnezeu în starea noastră de păcătoși ne face să ne simțim mai mult decât niște viermi în pulberea pământului. Până n-am experimentat aceste simțăminte, mă tem tare, mă îndoiesc că avem adevărata credință pentru că apropierea de Dumnezeu, Produce aceste simțăminte, după cum apropierea de lumină scoate în relief toate petele de murdărie de pe un om care se apropie de lumină și pe măsură ce intensitatea luminii crește, el deosebește tot mai multe detalii ale murdăriei pe care la întuneric nu le putea vedea în niciun fel. Și în această stare recunoaștem că acest Dumnezeu Sfânt vede toate gândurile inimilor noastre corupte, iar atunci strigăm, O Dumnezeule! Tu ești cu desăvârșire drept. Dacă mă tratezi după cum merită păcatele mele, nu-mi rămâne decât să aștept mânia și judecata ta. Cum ai putea să mă ieri și totuși să rămâi drept? Cum ai putea să rămâi Dumnezeu drept și totuși să nu mă condamn la pedeapsa veșnică alături de îngerii care s-au răzvrătit? Când începem să ne dăm seama de gravitatea păcatului nostru, iertarea devine cea mai dificilă problemă cu care s-a frământat vreodată mintea umană. Atunci avem nevoie să știm că într-o persoană, într-o persoană care a murit pe cruce pentru noi, Dumnezeu a pregătit o rezolvare potrivită pentru toți oamenii și pentru mine și o oferă tuturor oamenilor și mie, fără nicio deosebire. Dacă ne-ar fi puse niște condiții pentru primirea lucrării lui Hristos, am putea spune Oh, eu nu pot îndeplini condițiile acestea, nu sunt calificat să primesc iertarea. Dar minunea soluției oferite de Dumnezeu e că ea ne este dată fără plată, fără nicio condiție. Cum scrie la Isaia 55 cu 1, Voi, toți cei însetați, veniți la ape, chiar și cel ce n-are bani, veniți și cumpărați bucate, veniți și cumpărați vin și lapte, fără bani și fără plată. Sau cum scrie la Ioan 6,37, însuși mântuitorul spune aici, pe cel ce vine la mine, n-am să-l izgonesc afară. Observați frumusețea îndurării oferite gratuit în Domnul Isus Hristos. Am vorbit deci prima dată despre persoana Lui, am vorbit apoi despre crucea în care ne este acordată mântuirea și acum vorbim despre îndurarea pe care ne-o dă Dumnezeu că este acceptabilă, este disponibilă, este la dispoziția tuturor făpturilor umane de pe întreg pământul fără niciun fel de condiție. Nu este nevoie ca Dumnezeu să se coboare din cer, să ne cheme pe fiecare pe nume să venim la el. Îndurarea ne este oferită în mod nelimitat de însuși Fiul Său. Veniți la mine toți cei trudiți și spune el, și eu vă voi da o dihnă, Matei 11:28. 28. Sunt două cerințe divine, pocăința și credința. Evanghelistul scrie despre începutul lucrării de propovăduire a Domnului Isus.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 Luca 24, 47. Iar Apostolul Pavel le-a predicat iudeilor și grecilor pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Isus Hristos, faptele 20 cu 21. Cu prilejul lecțiunii viitoare vom vorbi despre al treilea și probabil și al patrulea punct, potrivit căruia ne putem verifica veridicitatea credinței noastre, dacă este sau nu după Scriptură, dacă suntem sau nu credincioși biblici. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea meditațiilor care urmează cu un duh de cercetare asupra tuturor ascultătorilor să ne descoperi într-o lumină tot mai nouă și mai vie pe Domnul Isus Hristos în care ne-ai rânduit mântuirea noastră. Binevoiește apoi și cercetează inimile care nu l-au primit pe Domnul Isus Hristos ca Mântuitor prin pocăință, prin botez și credință în Evanghelie și ajută-i să facă pasul acesta, iar pe noi care am făcut pasul acesta deja și suntem copii ai tăi, determină-ne, te rugăm prin mijloacele tale de har să învățăm să trăim mai cu râvnă potrivit îndemnurilor Duhului Tău Cel Sfânt pentru slava ta și fericirea noastră veșnică. Amin.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 la capitolul 12 din versetul 1 la 2 Corinteni, el ajunge la punctul unde spune E nevoie să mă laud, măcar că nu este de folos. Voi veni totuși la vedeniile și descoperirile Domnului. Vom afla în continuare despre care vedenii și descoperiri este vorba. Deocamdată haideți să cugetăm împreună cu preotul Nicurița asupra acestui verset cu un șir de meditații pe care nu le-am putut -o acoperi cu prilejul lecțiunii precedente. Astfel, dacă privim slujba în felul oamenilor, vedem deosebirea mare între gândirea lor și aceea a slujbei după voia lui Dumnezeu. Oamenii, chiar și dintre cei credincioși, gândesc că dobândind oarăcare învățătură omenească vor putea deveni slujitorii lui Hristos. E o înșelare. Izvorul slujbei... Așa cum s-a spus, este persoana Domnului Hristos, este omul nou în Hristos. Nu există nicio legătură cu ceea ce a dobândit omul cel vechi, adică învățătură și cultură. Trebuie naștere din nou, o specie nouă, o specie a Dumnezeu. Trebuie o predare 100% în brațele Domnului, numai în felul acesta pune El pe cineva în slujba Lui. Dacă privim la slujba apostolului Pavel, vedem că el nu amintește niciodată despre marea sa învățătură pe care și-o adunase înainte de întoarcerea sa la Hristos. Pe aceasta o considera ca aparținând primului Adam, adică omul cel vechi. Acum, adică după întoarcerea lui la Hristos, vorbind despre sine, spune, cunosc un om în Hristos. Deci este vorba despre o persoană, un om nou care a venit la viață prin jertfa lui Hristos, prin pocăință, botez și credință în Evanghelie. În omul nou își are izvorul slujba sa și nu în omul vechi, în Saul din Tars, care învățase la picioarele lui Gamariel. Pentru a-și împlini bine slujba sa pentru Dumnezeu, a trebuit să arunce tot ce omul voia să adauge la aceasta. De la început, Saul înțelege lucrul acesta pe drumul Damascului. Omul său vechi fusese dat la o parte, judecat și o sândit la moarte. El a învățat într-o clipă că a slujirii lui Hristos înseamnă, în primul rând, despărțire de tot ce este vechi. Noi adesea nu învățăm decât într-un timp îndelungat și cu greutate. De aceea se întâmplă câteodată, când întâlnim câte o binecuvântare în susba noastră, să o atribuim calităților noastre firești. Nimic din toate acestea nu întâlnim la Sfântul Apostol Pavel. El știa că crucea lui Hristos este singurul sprijin și putea răstigni firea pământească cu toate avantajele ei. De asemenea, nu se laudă decât cu omul nou, cu faptul de a fi în Hristos și de nu avea nici un alt loc. Să învățăm să nu ne laudăm decât cu Domnul și cu Harul Lui, iar dacă este vorba despre vreo descoperire dumnezeiască sau despre vreo experiență duhovnicească, să nu facem caz de ea decât atunci când slujba Lui Dumnezeu ar cere acest lucru, având grijă mare să nu ne atribuim nimic, ci totul numai Domnului și Harului Său. La versetul 2 din 2 Corinteni 12 vine și ne vorbește despre descoperirea aceasta cu următoarele cuvinte. Cunosc un om în Hristos care, acum 14 ani, a fost răpit până la al treilea cer. Dacă a fost în trup, nu știu. Dacă a fost fără trup, nu știu. Dumnezeu știe. Dragii mei, a fi în Hristos, iată ce înseamnă a fi creștin, în persoana lui Hristos. A fi în Hristos, iată condiția cunoașterii adevărate a binelui și a răului, a lucrurilor duhovnice și a lucrurilor pământești, a lui Dumnezeu și a oamenilor. A fi în Hristos, iată temelia vieții și a statorniciei în sfințenie, temelia păcii și a fericirii, temelia rodirii și a biruinței, a fi în Hristos. Cum el spune, cunosc un om în Hristos. Cine este în Hristos trebuie să trăiască așa cum a trăit Hristos, spune cuvântul la 1 Ioan 2, versetul 6. Nici cea mai sigură teorie a luminii n-ar folosi dacă n-ar fi lumină. Tot așa nici o cunoștință despre Isus nu îi folosește omului, dacă nu s-a predat cu adevărat lui Isus și dacă nu rămâne în Isus tot timpul. ce și fără Hristos, adică fără a fi în el, adunări creștine fără Hristos, adică fără a fi în el, iată cea mai mare pacoste în lucrarea de vestire a Evangheliei. Iată pricina sărăciei duhovnicești și a înfrângerilor pe care a vieții. Aceste adunări și acești oameni au cunoștințe despre Hristos, dar nu-l au pe Hristos, ca unul care stă în întuneric beznă și are toate cunoștințele despre lumină în timp ce el însuși locuiește în beznă întunecată. Un om al lui Dumnezeu zicea așa, dacă ai fi ce trebuie, Dumnezeu ar face ce vrei. Un singur lucru trebuie, să fim în Hristos și El în noi. Pavel spune aici, cunosc un om în Hristos. Cunoașterea tainelor lui Dumnezeu atârnă de rămânerea în Hristos. Așa era Sfântul Apostol Pavel. El a putut fi răpit până la al treilea cer numai pentru că era în Hristos. Cine este în Hristos, este smerit ca Hristos. Hristos n-a făcut niciun fel de obiecție la voia lui Dumnezeu. Îmi place să-mi amintesc că atunci când a venit pe pământ, ar fi putut zice, poate mă gândesc așa, ar fi putut zice, auzi tată, uite, e adevărat, am să mă duc din dragoste pentru tine pe pământ la omul păcătos ca să-i mântuiesc. Tată, eu înțeleg, n-ai să-mi dai un palat ca să locuiesc în el. Poate nu-mi dai nici chiar o casă mai mare, dar, tată, chiar așa, chiar în grajd, dă-mi și mie, tată, măcar un cort, o cocioabă, cum o fi, dar chiar în graj, chiar în ieslea boilor să mă nasc? El nici atât n-a făcut. El când a fost vorba să vină pe pământ și tatăl i-a rânduit să se nască într-un grajd, N-a făcut nicio obiecție, ci s-a plecat adânc sub voia Tatălui. Cine este în Hristos, va primi și el ca și Hristos tot ce vine din mâna lui Dumnezeu. Se va smeri în fața lui Dumnezeu așa cum s-a smerit Hristos în fața Tatălui. Și cu atât mai mult ne vom smeri noi oamenii care suntem vinovați și suntem prin de păcat și de nevrednicie, față de El care ca nevinovat și plin de sfințenie și curăție n-a deschis gura în fața Tatălui să ceară nimic, ci a primit tot ce a rânduit Tatăl. Vrem deci să ne verificăm adevărata noastră credință, dacă este reală, dacă este credința lui Dumnezeu, dacă este în Hristos? Iată cum ne-o putem verifica. Primim noi tot ce vine în viața noastră din mâna Tatălui fără să ne răzvrătim? Dacă da, atunci, într-adevăr, avem mântuirea lui Dumnezeu care este în persoana lui Hristos, pentru că trăim cum a trăit Hristos, primind totul din mâna Tatălui. Domnul Hristos l-a primit și pe Pilat tot din mâna Tatălui. Atunci, ce avem noi de făcut? Iubiți ascultători, am ajuns aici la încheierea programului 2C073 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorim din toată inima să avem parte de Hristos, să rămânem în Hristos și apoi să ne întâlnim cu Hristos și unii cu alții pentru toată veșnicia. Amin. Știu